134. Dauiști și alchimia Anumite rituri și mitologia ale metalurgiștilor, ale topitorilor de metal și ale fierarilor, au fost reluate și reinterpretate de către alchimiști. concepția arhaice privind creșterea minereurilor în sânul Pământului, transformarea naturală a metalelor în aur, valoarea mistică a aurului, precum și complexul fierari, confrerii inițiatice, secrete ale profesiunii, se regăsesc în învățătura alchimiștilor. Specialiștii nu sunt de acord cu privire la originile alchimiei chineze. Datele apariției primelor texte care menționează operații alchimice sunt încă controversate. În China, ca și în altă parte, alchimia se definește printr-o credință dublă. 1. În transmutarea metalelor în aur și 2. În valoarea soteriologică a operațiilor săvârșite pentru obținerea acestui rezultat. Referiri precise la aceste două credințe sunt atestate în China începând din secolul al IV-lea, înaintea erei noastre. Savanții sunt de acord în a-l considera pe Zhu Yan, un contemporan al lui Mencius, drept întemeiătorul alchimiei. De secolul al II-lea, înaintea erei noastre, relația între dobândirea aurului alchimic și obținerea longevității imortalitate este clar recunoscută de Liu An și de către alți autori. Alchimia chineză se constituie ca disciplină autonomă folosind 1. Principiile cosmologice tradiționale 2. Miturile în legătură cu elințirul nemuririi și sfinții nemuritori 3. Tehnicile urmărind deopotrivă prelungirea vieții, fericirea și spontaneitatea spirituală Aceste trei elemente, principii, mituri și tehnici aparținau moștenirii culturale a protoistoriei și ar fi o eroare să credem că data primelor documente care le atestă ne dă și vârsta lor. Este evidentă legătura dintre prepararea aurului, dobândirea drogului imortalității și evocarea nemuritorilor. Luan Dai se înfățișează înaintea împăratului Wu și îl asingură că poate înfăptui aceste trei miracole, dar nu reușește decât să-i materializeze pe nemuritori. Magicianul Li Xiao Jun îi recomanda împăratului Wu din dinastia Han. Citez, adu sacrificii cuptorului Zao și vei putea face să apară făpturi supranaturale. Când vei fi putut să face să apară ființe supranaturale, praful de cinabru va putea fi transmutat în aur galben. Când aurul galben va fi produs, vei putea face din el vase pentru mâncat și băut și vei avea o viață îndelungată. Când durata vieții tale va fi prelungită, vei putea să vezi pe fericiții xian din insulele Peng Lai, care se află în mijlocul mării. Când îi vei fi văzut și când vei fi săvârșit jertfele Fong și Shan, atunci nu vei mai muri. Citatul. Căutarea elixirului era, deci, legată de căutarea insulelor îndepărtate și misterioase în care locuiau nemuritorii. A întâlni nemuritorii însemna a depăși condiția umană și a participa la o existență atemporală și beatifică. Meta 34. Căutarea nemuritorilor locuind în insulele îndepărtate i-a preocupat pe împărații dinastiei Qin, Sima Qian, Memoar, pagina 141, și împăratul U din dinastia Han, în 110 înaintea erei noastre. Închei nota. Căutarea aurului implicată totodată o căutare de natură spirituală. Aurul avea un caracter imaterial, el se găsea în centrul pământului și era în raporturi misterioase cu QV, realgarul sau sulfura, bergulul galben și viața viitoare, izvoarele galbele. Astăzi ne prezintă un text din 122, Huai Nan Vi, în care aflăm atestată și credința într-o metamorfoză precipitată a metalelor. Iuta 35 Fragmente traduse tradus de Daps, paginile 71-72. E posibil ca acest text să provină din școala lui Zhu Yan, dacă nu chiar din mâna maestrului însuși, contemporan cu Mencius, secolul al IV-lea. Credința în metamorfoza naturală a metalelor e destul de străveche în China. Închei nota. Alchimistul nu face deci decât să accelereze maturizarea metalelor. Ca și omologul său occidental, alchimistul chinez contribuie la opera naturii, precipitând timpul. Prin participarea lor la principiul yang, aurul și jadul păzesc cadavrele de descompunere. Din același motiv, vasele făcute din aur alchimic pot prelungi la infinit viața. După o tradiție păstrată în Lie Xi'an Quan Zuan, biografiile complete ale nemunitorilor, alchimistul Wei Bo Yang reușise să pregătească pilulele nemuririi, îndițând împreună cu unul dintre discipoli și cu câinele său câteva din aceste pilule. Au părăsit cu toții în carne carneșoase pământul și au plecat să se întâlnească cu ceilalți nemuritori. Nota 36. Nemurirea corporală era de obicei dobândită prin absorbția elixirurilor preparate în laborator. Închei nota. Omologarea tradițională dintre microcosmos și macrocosmos raporta cele cinci elemente cosmologice. Apă, foc, lemn, aer, pământ. La organele corpului omenesc, inima cu esența focului, ficatul cu esența lemnului, rinichii cu esența apei, stomacul cu esența pământului. Microcosmosul, care este corpul omenesc este și el la rândul interpretat în termeni alchimici. Focul inimii este roșu ca cinabrul și apa rinichilor neagră ca plumbul. Prin urmare, omul posedă în trupul său propriu toate elementele care constituie cosmosul și toate forțele vitale care asigură noirea sa periodică. E vorba doar de întărirea anumitor esențe, de aici importanța cinabrului, importanța care se datorează mai puțin culorii lui roșii, culoarea sângelui, principiul vieții, cât faptului că, pus la foc, cinabrul produce mercur. El deci, misterul regenerării prin moarte, căci combustia simbolizează moartea. Rezultă de aici că cinabrul poate asigura regenerarea perpetua a corpului omenesc și în cele din urmă poate procura nemurire. Marele alchimist Guo Hong 283-343 era noastră, scrie că 10 pilule dintr-un amestec de cinabru și miere luate timp de un an fac să redevină negru părul albit și să crească din nou dinții căzuți, iar dacă se continuă tratamentul peste durata acestui an, se dobândește nemurirea. Nota 37. Cinabrul ca medicament de longevitate este menționat încă din secolul 1 înaintea erei noastre în culegerea biografiilor legendare ale nemuritorilor daoiști. I.S. Yes, HO1. După ce îngerasă cinabru timp de mai mulți ani, cutare maestru redevenise asemănător unui adolescent, un altul era în stare să zboare, etc. Închei nota. Dar cinabrul poate fi creat și în interiorul corpului omănesc, mai ales prin distilarea spermei în câmpurile de cinabru. Un alt nume al acestor câmpuri de cinabru, regiunea taidincă a creierului, având o cameră asemănătoare unei peșteri, este cum Lun. Ori lun este un munte fabulos din Marea de Vest, sălașul nemuritorilor. Spre a ajunge acolo, prin meditație mistică, se intre într-o stare haotică, Hun, asemănătoare stării primordiale paradisiace, inconștiente a lumii încreate. Să reținem aceste două elemente. 1. Omologarea muntelui mitic Kun lun, cu regiunile secrete din greier și stomac. 2. Rolul acordat stării haotice, care, realizată prin meditație, permite pătrunderea în câmpurile de cinabru și face astfel posibilă prepararea alchimică a embrionului imortalității. Muntele din Marea Occidentală, lăcașul nemuritorilor, este o imagine tradițională și străveche a lumii în mic, a unui univers în miniatură. Muntele Kung lun are două etaje, un con în picioare peste care se află un con răsturnat. Altfel spus, el are forma unui tâlp, precum cuptorul alchimic și regiunea secretă a creierului. Cât privește starea haotică realizată prin meditație și indispensabile operații alchimice, este comparabilă a celei materia prima, masa confusa, a alchimiei occidentale. Materia prima nu trebuie înțeleasă doar ca o structură primordială a substanței, ci ca o experiență lăuntrică a alchimistului totodată. Seducerea materiei la condiția sa primară de indiferențiere absolută corespunde pe planul experienței interioare regresiunii la stadiul prenatal, embrionar. Ora am văzut tema adineririi și longevității printr-un regresus ad uterum, constituie unul dintre primele obiective ale daoismului. Metoda cea mai folosită este respirația embrionară, Taixi, dar alchimistul obține și el această reîntoarcere la stadiul de embrion prin fuziunea elementelor din cuptorul său alchimic. Începând dintr-o anumită perioadă, alchimia externă, Y dan este considerată exoterică și e contrapusă alchimiei interne de tip yogin, Neidan, dan declarată numai ea. Ezoterică. Neidan devine ezoterică pentru că elixirul este preparat în corpul alchimistului prin metode de fiziologie subtilă și fără ajutorul substanțelor vegetale sau minerale. Metalele pure sau sufletele lor sunt identificate diverselor părți ale corpului și procesele alchimice, în loc de a fi efectuate în laborator, se desfășoară în corpul și în conștiința adeptului. Trupul devine creuzetul în care mercurul pur și plumbul pur, precum și semeni virile și respirația circulă și. Prin combaterea lor, forțele Yang și Yin nasc embrionul misterios, elixirul vieții, floarea galbenă, ființele muritoare care va sfârși prin a evada din trup prin occiput și va urca la cer. Neidan poate fi considerată o tehnică analogă respirației embrionare, cu deosebirea că procesele ei sunt descrise în termeni de alchimie ezoterică. Respirația este omologată actului sexual și operei alchimice, iar femeia este asimilată creuzetului. Multe din ideile și practicile pe care le-am prezentat în ultimele două secțiuni sunt atestate în textă pornind din perioadele Qin și Han, Anul 221-220 era noastră, ceea ce nu implică în mod necesar că ele erau necunoscute mai înainte. Mi s-a părut potrivit să le discutăm de pe acum căci tehnicile de longevitate și, într-o anumită măsură, alchimia, fac parte integrantă din daoismul arhaic. Ar trebui adăugat că, începând cu epoca Han, lao era deja divinizat și că daoismul, organizat ca instituție religioasă independentă, și asumase o misiune mesianică și inspira mișcări revoluționare. Aceste dezvoltări, mai mult sau mai puțin așteptate, ne vor reține mai târziu. Pentru moment e de a ajuns să reamintim că încă, într-un text din anul 165, Lao Tse era considerat drept o emanație a haosului primordial și era asimilat lui Pan Ku, antropomorful cosmic. Nota 39. Citez: Lao și-a metamorfozat corpul, ochiul său stâng a devenit luna, capul său muntele cu luni, barba sa, planetele și priveliștele. Oasele sale au devenit dragoni, carnea sa patrupedele, mațele sale, șerpi, puntecul său, marea, etc. Închei citatul. Închei nota. Cât privește religia daoistă, Dao Jiao, ea a fost întemeiată către sfârșitul secolului al doilea era noastră de Zhang Dao Ling, după ce a obținut elixirul imortalității. Zhang Dao Ling se scrie z h a n -G, spațiu, d a -O, liniuță l i -N -G. Zhang s-a înălțat la cer și a primit numele de maestru celest, Tian Și El a instaurat în provincia Sikuan o daocratie în care puterea temporală și cea spirituală se contopau. Succesul sectei se datorează în mare măsură talentului de vindecător al conducătorului ei, după cum vom avea prilejul să vedem, E vorba mai ales de o taumaturgie psihosomatică, susținută prin mese luate în comun, comportând împărtășirea virtuților lui Dao. Ceremonia orgiastică din fiecare lună, contopirea suflurilor, urmărea același obiectiv. Ori, o speranță similară de regenerare prin Dao caracterizează o altă mișcare daoistă, secta Marea Pace, Taiping. Încă în secolul I, în era noastră, întemeietorul mișcării a prezentat împăratului un tratat de, cu tendință eshatologică. Carta dictată de spirită revela mișlacele susceptibile să regenereze dinastia Han. Acest reformator inspirat a fost condamnat la moarte, dar mesianismul său a continuat să-i obsedeze pe adepți. În 184, conducătorul sectei, Zhang Jue, a proclamat iminența unui renovațiu și a anunțat că cerul albastru trebuia să fie înlocuit de cerul galben. Din această cauză, fidelii purtau turbane galbene. Revolta pe care Zhang Jue a declanșat-o nu a reușit să răstoarne dinastia. În cele din urmă, revolta a fost înăbușită de către trupele imperiale, dar febra mesianică s-a prelungit de-a lungul întregului Ev Mediu. Ultimul conducător al turbanelor galbene a fost executat în anul 1112.